no baixamos un pouquinho esta música de Nadal estas panxolinhas e vamos a falar con un un poeta que foi o gañado, o primeiro gañador do certamen de poesía de Roselía de Castro e que un cordellá fai poucos días ah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 por sorte tive en reflexos porque iban iva lle decir pero que me está tomando pelo porque presentei algunha persoa pensei que era alguna persoa que estaba co a irmán sí. que que me estaba gastando unha broma como sí. eh, <risa> con boa intención <risa> non no, Si sí, sí, sí. no, no, no, no andas bromas pesadas e <risa> despois empecé a rebobinar e disen aí sí, pero se sí, se sí, mandara que lo de aquelo a que a Cornellà xa sei de aquilo. que me está falando aquilo, aquilo. pero seguramente o pillarme por sorpresa igual estoy ben, distantes, pero que non estivesen mal educados non, non, non, non para mí foi un placer prazer, una honra enorme vale. saber de, de que ti eras precisamente o... o... ois, tiñe che que decir que para poder eh, eh, para poder conseguir que eh, este tres premios sí. se, eh, se, se entregaran pois estivo, o xurado estivo debatindo... ¿Cuántas horas tuviste? Duas horas en, en media ¿Eh?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 Bueno, contanos ti algo del, porque o que dica eu non é Eu que eu queiro dicir a José Luis, se me permitires, é que nace na na Lavacolla, sí. por onde pasan sí. os peregrins a pa Santiago. É de aí que tais algo deles. <risa> no, no. Non sei, bueno. No, sí, eh, pues no eh, eh, a Lavacolla, eh, a Lavacolla é o nome do río. Ou... Sí, sí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 un so paseo de vez en cando por ali eh uh -huh. o río da Labacolla xa é xa, Xanoco descalistinos sí, sí, asociado sí. está asociado a lavados a lavados rituais uh -huh. pero bueno é unha Sí, sí eh, señor. aí aí están as miñas raíces, si. Sí. Bueno. a beira cerca das augas frías do río da Labacolla. Sí, bueno, y... eu eu quería preguntarte por o traballo teu, quería que li dicieras nosos agentes en que consiste ese eh,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 un recordo especial, tiene la pois. sorte de si ven a sorte de tratarlo, tiene la sorte de falar con él, tiene la sorte de compartir eh, tempo, dos tempo libre, eh, bueno, es eh, un dos grandes da nosa literatura, mm. eh, da, nosa, da nosa traducción nosa uh, fixo, fixo falar galego a Dante. Mm. <risa> sí, eh, e este... eh, fixo, fixo falar, e fixo falar moi ben, hai unha traducción sí. espléndida de de Que, que coloca vale. o que coloca o galego nunha nunha posición a respecto das linguas romances hmm. eh a respecto das linguas romances con con coa traducción con enorme traballo de Darío ah, con, un, con un nivel asombroso, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, bueno, eh pena por exemplo unha algunha na, na alguna, pena morte de, de Darío y pena que a veces aquí no país non reparemos nesa grande tradución uh -huh. que vayas a unha librería e que encontres unha espléndida seguramente traducción uh -huh. eh, seguramente tradución o castelán da Divina Comedia e que non encontres eh, que uh -huh. non encontres a que non encontres a de Darío que sí. va eh, por po a calle dieron a medalla de ouro da cidade de, de Florencia seixa, sí. eh, o sea un mérito o mérito non yo estudando eu volvendo ao poema o poema é es eh, eh, muy curioso o, mm. como, como como salió formado o, o, o, o que sea. Se chama Svetlana Rodoti, Tina Rodoti Rodoti. Eh, eh fue una mujer italiana que trabajó desde mi Milanova en uh -huh. una fábrica que tiene una vida intensa eh, breve, intensa, intensa, intensa y breve de artista de gritante uh -huh. y es descubrina por un retrato Descubrindo por un retrato no que non saía a súa cara no retrato no que non saía a súa cara Que é de un home que, un home que foi mestre como fotógrafo tela Weston, Edward Weston Que é un dos grandes da fotografía do, do, do, do século XX Eh, eu cando que era un retrato de Tina Modotti porque debía de ler en algún lado, pero a información era errónea, E trata en realidade de, de, de Charles Wilson. En uh -huh. calquera caso ese retrato De unha personaxe, empezó a descubrilo, lin eh, eh, cousa, eh, uh -huh. algunha cousa sobre, eh, sobre ela, na biblioteca da Universidade de, de, de Santiago de Compostela, hai unha, hai un apartado que é a Biblioteca América eh, uh -huh que que fai que estea moi o día de todas as publicacións que se fan en Hispanoamérica. Uh -huh. Digo Hispanoamérica en Latinoamérica porque os fondos chegan de, de dos países que tiveron relación con España, ¿no? Eh uh -huh. aí hai unha excelente bibliografía editada en Cuba de dunha alemana cando había cando Alemania estaba separada, esta muller Viña Roeste, Cristiana uh Herzog -huh. en Canale. Que me entusiasmou. Está traducida ao castelán, e está editada en Xalaparta, pero a Xalaparta é eh, unha boa biografía, bueno, está escrita por la misma muller, e incompleta, porque esta muller non só foi detrás das pegadas de Dinamodoti, sino que nos conta como fixou a súa pescuda. Entón, uh -huh. esos lugares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 Encantoume, despois a mexicana Helena eh, Poniatowska Ten un, unha uh -huh. Biografía espléndida Unha novela, unha biografía novelada de Tina Modotti Despois, bien, Alguna Cousa Máis E eh, así, sobre o que Fun descubrindo Intentei dedicar eh, dedicarle unhas palabras Un, uh -huh. un pequeno homenaxe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 Despois non, non entron, en, queñen unha forza inmensa E cuestion, están os dous, os os dous están absolutamente recoñecidos E despois eh, estuvo durante moito tempo en, durante na, na, na Guerra Civil, uh -huh. elástivo estuvo en España Foi eh, presidenta, xefa, un se xe, calou cargo do socorro, mm, socorro Rojo Internacional, Socorro Garballo Internacional E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 No. acabaron después de algunos años, por cierto acabaron en un premio de poesía de Rosalía de Castro de Cornellá porque una editorial una, una editorial una, una editorial amiga uh -huh. eh, una, una editorial amiga eh, tenía pensado Eh, poñelo como libro electrónico na súa página web mm. e a mí non me pareceu mal, me parecía un bo sitio que pase que a editorial é pequena as veces os traballos que teñen son moitos sí. e como me chegan as convocatorias este ano dixen ah, pero si teño aquí de tina na modo que te vaya por correo electrónico, que ademes esto é comodísimo claro. e eh, eh, o resultado final de eso eh, que me chamara Julio coixir por certo bueno. eh, estou esto, esto un pouco abrallado porque levo levo uns días así son traballador jubilado, acabei de, de mm, eh, eh, eh, eh, nada eh, Estou eh, en antena, hoxe teño a presentación do novo libriño en Ames, o día uh -huh. que me chamou Xulio Coixil, estivo moi a gusto en uh -huh. una casa de de de, de Calo, onde de, de Viñáns, uh -huh. o Calo de Teo que viva aquí ao lado, que organizaron unha mm, unha iniciativa cultural moi interesante que se chama Contos na Lareira e ah, me, sí. me, Sabes. Invitaron, me, me, invitaron, me invitaron me invitaron a participar estivemos todos moi a gusto hoxe pola mañan chamanme digo que non estou afeita estas cousas de radiames e <risas> <y> agora estou <risas> bueno, nos, bueno, nos agradecemos xe moitísimo bueno. que perdas estes minutinhos connosco é Santina no, Modotti no, no, no, a fotógrafa no, no, no, revolucionaria que te, con, que, que te nos explicas algo que, que desa de de, de biografía non sabíamos tanto pero que ti amosaxes nese, nese texto algo moi fondo, algo moi, moi especial, sí, sí, eh, sentíchela moi perto, por, posto que, que, que bueno, pues, eses, eses versos que dixi que xuntaxes costaron che faz... eh, bueno, sí. esa creatividade non é fácil porque non, non se consigue o primeiro premio así como así e eh, eh, se si, si, si o test fer perto, a nos gostarí nos escoitar eh, da túa eh, sí. propia voz, an que foran tres ou cuatro versos, non? Abro un ordenador que tengo sí. aquí al lado, por suerte estamos, puedo, <risa> eh, por supuesto, si o querés enteiro, sin ningún problema, a ver cómo, cómo me sale, que nunca... Nu nunca lo chupedieron. Co co como digo, co o Xurxo Souto estrea mundial. Xurxo, <risa> <No. risa> <risa> Xurxo. En, en el sabor, pero fago, pero fago encantado. Antes de nada, también me gustaría... Uh, dicir que xito sí, ou dos outros, se si houbo tanto debate eso quere decir que os outros dous premiados e seguramente moito máis teñen poén máis que teñen o mesmo nivel que o que levou o primeiro premio que isto uh -huh. foi máis fruito do, do azar o de gusto personal e tal que de outra cousa no, non, non, como Con... eso, eso, eso, eso non quere dicir que non agradeza que, foi, que, foi que recaese, foi, que, recaese sí. que recaese estaba, eh, cando estaba no, no, no, no coche sí. chamou Xulio Eh, estaba esperando por la estaba esperando por miña compañeira, por Vitoria, por la miña muller. Mm. Se no coche con tello e eh, dicise, "Estás contento, non?" <risas> e eu pensei, "No pouco coñecida que la Tina Modotti, eh, de corazón." Ela pensou que eu dicía de broma. <risas> "Alegróme moito por ti, eh, Hombre, non está mal, bastante, porque, por, porque coñecemos algo. Teño, por, por, porque yo teño un afecto especial a esta a esta muller desde que a descubrí.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 na súa na lápida da súa tumba uh -huh. si... teño aquí, se si credes, leo sí, sí, sí, sí, sí. leo tal cual está en Canelán, sí, sí, sí. por suposto claro. eh, eh, eh, eh, son, son preciosos os versos de Neruda tamén sí. os lera antes do poema bueno, uh -huh. non creo que Neruda fixese versos que non fosen fermosos e diría así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 tú delicada estructura, son formosísimos, ¿no? sí, sí, tanto bueno, de, de ahí veo a túa creatividade para poder facer ese traballo tan importante, tan bonito que, que por no, certo, me... bueno, eh, a, a, súmase a nómina de autores que ti convencionaste su primeiro autor que que, que, que que foi premiado precisamente en este, bueno. este Rosalía de Castro de Cornella pero que, bueno, pues todos sodes eh, unha morea de persoas extraordinarias que nos ajudades a que o noso premio eh, eh, por ser si a Rosalía de Castro te Pues ese, ese prestigio que está acoyendo gracias a vosotros ese valor eh, gracias, por eso... gracias, gracias a vos que trabajades, es una muy buena iniciativa muy, muy una grande iniciativa, me parece, que se mantenga, y que se mantenga 35 años sí. eso, es eh, de darle la dardio primeiro o eh primeiro a Dario San e 35 anos se chamase mm. Facerdian a la pleno, ¿no? Sí, <risa> bueno, foi, foi, foi <risa> el, eh. Despois <risa> o seguinte, me parece que foi Fitz Bergar a Vilario, o sea que, sí, que... vinha unha nómina de xente da que foi pues, mm, nos... da que eh está saeira del este protegido por unha sombra inmensa, unha sombra inmensa da literatura da literatura que estamos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 Non sei, eu non sei moi ben o que fixe Fui A, a mi fixe, fixe mo escribirte en Amadote, eu creo, neste caso Outras cousas son, sí, son... O que cal... ti dís, nada és, ah, O que, que ti nos descubres desta de, de muller, non? Esta muller, muller do século XX, claro sí. pois, Unha de, de, de sí, grande... Sí, sí. Eh, sí do modo de morrer Morreu que non teña 40 anos sí. eh, eh, Morrería nos anos 50 mm. E... Eh,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 Eh, a verdade, es. a verdade que non é que descubrirche algo importante e ademais creaches algo moi, moi, moi bonito para nós. Bueno, se si, eh, si estamos a tempo, pois o mellor hasta nos podes, como dic, como dicía antes, nos podes deleitar a gasallarra, a toda a nosa audiencia con esa pequena lectura, se che parece. Ah, sí, encantado, encantado. Non eh, está está aberto, xa aquí na, na pantalla da, da computadora. Moi ben. Pois Eu... cando queiras. Oh. O poema chamase cara a Tina Modotti mm. E dí así Tatuade no poema O retratos en rostro Estático paso de danza súpeto to disparando Tina Modotti A esbougar na vida So o sol de México Que me den apel dos versos A recendos proletarios Da nena de 12 anos Fábrica premiata Veluti Damasqui Seterie Domenico Raiser naudine, fruñulana como as cinzas Pasolini. Que a renejada sexa acandatina a falsidade de Hollywood faz de carne e sentimentos a sobar corpos ceibes. Uh -huh. Tina modoti corpo ceibe, maliade tíder skoat, maliade ikan esplein, mergullado en saibos delicado decadentes, jude de la e richei nomeado robo,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 perdida no corpo, <coughs> enorme velo do seu cubano mella, a exultar como a terra mexicana. Si queredes, continuo, si vedes que xa hai un longa para a audiencia. Non, no, no. a verdade que falta nosa claca para, para poder... No, vamos, de verdade que face unha biografía casi desta de, sí, sí, de, de bueno, grande... Foi foi dar un paseo pola vida dela, sí. Porque uh, o Weston activo, era a primeira época dela, non?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 De, de, de Diego Rivera los enormes muráis de Diego Rivera está a su imagen sí. tenía una buena amistad con Diego Rivera y con Frida Kahlo El link, Frida, me parece sí. que me ponía tosca que Frida Kahlo tenía celos de de de de, de, Modotti, de Tina Modotti, porque, sí, sí, por, porque falaba, por, porque falaba, moito, porque falaba moito con, con Pablo meruda e supoño que sería unha muller deslumbrante. Pasea por Hollywood porque é estivo de artista en Hollywood de estar traballando de obreira, protagonizou dúas du,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 Bueno, fixo algunha fotografía, pero en realidade paseo todo México ten unhas fotografías do México popular con unha sensibilidade, ah, sí. se se podía describir exquisita. Si lle chama apaixonada mazaroca, porque aí ten un tlato, unhas ah, mazarocas de milho que son imaxes, sí, imaxes eh, dos indígenas e dos mestizos, non? Que, que uh -huh. de, todo, de, de todo, de todo, de México, uh -huh. de todo México do que do que encontraba polo camiño, da xente. Uh -huh. Da, da xente coa que, coa que se relacionaba nos eh, co, nos murais eu creo que aparte de fotografiar algunos que fotografiaba me parece que también está ela mm. e, está ela representada mm -hmm. pola mando do, do Diego Rivera Diego, que deveu sí. de pintar que tendo ten en conta a capacidade de traballo que tiña deveu de meternos murais casi toda a poboación mexicana mm. porque non paraba, non paraba de pintar de <coughs> grandes, aquelas grandes obras bueno Eh, mencionache precisamente a Poniatowska toska que hice una biografía de, de, de la ¿no? sí. unaografía sí. De... sí sí que se llama que se llama tiísimaísima vale, vale. mm -hmm. por ahí eh, de ahí utilizo a alguien yo chamaría psico diminutivo por lo medio de esta por lo medio de estos episodios dentro de esta vida tan intensa está que paseando con eh, ella eh, un cubano e eh, un cubano un membro do partido comunista cubano uh -huh. nos anos, nos anos 30 paseando pola rúa dalle un tiro en matan a me que eu creo que por eso recurre por eso recorre o poema o medio equivoco me recorre, eh, recorre máis aviente o poema eh, falado uh -huh. do amor do amor profundo que creo que é o grande amor da vida de con etos que até menopes. Sí. pensa de de Tina que non fose o grande, que estivo enamorada varias veces, que probablemente o fose, ainda que non fose o grande, se si alguén ache na mas chamatan cando vas la man pola la rúa, é algo terrible. Que, non, sí, non, é algo sí. Terrible. terrible. Terrible que demonstra fortaleza de Tina tamén, sí, sí. A, eh, eh. apañou apañou, apa, seguiu vivindo, pero non so iso, apañou a cámara e hai unha foto preciosa, preciosa, de Mella, morto. Vaya, eso debeu ser traumático, ¿no? pero ao mesmo tempo sí. deulle de forza para poder continuar, quizás. Sí, deu, de, daría de forza para poder continuar e eso probablemente, eh, ese episodio teña que ver, bueno, que, que a marcaría de, de por vida. Muy ben. Non sei sé si, se, de alguna maneira, comella militante comunista, non colleu a antorcha da militancia comunista para seguir o camiño do... do de ella o, uh -huh. o, o, o o se o o igual que tamén é moi probable. Eu, Seguramente. É, é e ese persona, revolucionarismo é, un, é unha persoa con, con moitas inquietudes, con unha gran sensibilidade e cos seus pais del adolescente a a América, pero é probable, aí para pero é bastante probable que, que, o, que o país eixa tamén un isolado socialista no. perseguido naquelas épocas do ascenso do fascismo en Itália. Sí, posible. Sí. Bueno, que nos descubriches unha persona fascinante, e, eh, eh, bueno, ya tú a creatividade has subido unos para, para saber que eres un, un primeiro premio ben merecido. Sí, sí, sí, e, eh, sí, eh, máis grazas. Que de verdade que mm, aprendemos moito co, co, con vosotros e con concretamente eu descubrín cousas moi, moi importantes e moi interesantes, algo sabía pero non tanto como que nos descubriste ademais unha persoa moi humilde porque cando lle falaba de vostede eh, díeme por aí vamos mal, eh, ten que ser ditú <risa> bueno que que eh, bueno, que nos recibiches moi ben, que nos atendiches si, si. moi ben, que moitísimas grazas. Sabes que a radio pois danos pouquiños minutos para sí. poder dedicárlle a todas as persoas que queremos e apreciamos, pero que xa sabemos o teu o teu enderezo e o teu contacto e que en vindeiras ocasións intentaremos incomodarte outra vez para que nos contes máis cousas. Cando, cando que irades, o teléfono está aberto para vos O tempo, ademais, eh, cando me falastes dunha entrevista de 20 minutos Dixen, pero non, non, non, non, non, non imos ter de que falar O <risas> tempo pasou paso, <risas> paso voando Si que temos, sí, sí. si que temos, moitísimo E quedou nos no tinteiro moita cousa Pero a verdade é que sí. xa agradecemos deixo Xuxa Luís que, a... que unha aperta moi grande é eh, que, bueno, estamos deseando... Eh, eh, Coñécete casi en persona. Si sí. En algún momento, cuando esta podre mía desaparezca, a ver si nos echegamos ahí, somos capaces de tomar un cafetín juntos, eh, eh, sí. eh, eh, eh, de partir. Eh, eh, o, o café, o viño, que qué sé, es son de pretexto encantado de recibiros. Muchas gracias. Pues muchas si, si, gracias. gracias. Una aperta eh, grande. Eh, hasta otro momento. Sí, hasta otro momento. Gracias a vos. Viño. Gracias a ti. da miña aldea de pesadeño con grandes galas de velo neno miña xoiña como te ve xo todo en colliño pesco porque si pensas pasa lo inverno desa maneira non leva de xeito desa maneira Desa de maneira non le va xeito desta maneira